leo tunajifunza somo lenye kitu wa kinacho, sema, hofu ni dhambi hofu ni dhambi sehemu ya pili hofu ni dhambi sehemu ya pili emi tufungua wote katika kitabu cha musho cha biblia neto funuo sema musho misho, ni mishoni pale funuo mlango wa 20 na na moja funuo 21 tuwaze kwa maandiko funuo 21 mstari ule wa 8 anasema hivi Unuwa shi na moja. wa nare na sema hivi. Bali waoga. Na wasio waamini. Na wachukizao. Na wawaji. Na wazinzi na wachawi. Na hao wabuduo sanamu. Na waongo wote. Sehemu yao ni katika ziwa katika ileziwa liwa kalo moto na kiberiti hio mauti ya pili Nana amesikia maneno katika orodha mbaya mbaya ilizotaja ameanza na waoga hofu waoga si hofu eh waoga hofu tunajifunza kitu kinachosema hofu ni dhamu maisha ya kuhofu hofu e, huhitaji kusoma biblia sehemu nyingi of course ni vizuri tusome biblia lakini mstari tu mmoja Unaona kwamba eh, Labda kama utangulisi tu nitaenda uko badai kidogo Lakini ni wakumbushe tuko wapi katika kujifunza ya mamu Wikirio pita tujifunza hofu ya mungu namna mna maisha kumhofu mungu Kwa na hofu ya mungu Na tukaona kwamba dhambi Hutamalaki hus, Hustawi huwa nyingi Hushamiri Hofu ya mungu Hofu ya sheria za mungu na mamba ya na musu mungu Inapo kuwa imeondoka au pungua sana Watu je za hofu nzuri. Hofu ya kumhofu Mungu ni hofu nzuri. Isipokuwepo matatizo yanatokea. Ndamu inaongezeka. Na baraka za Mungu zinaondoka na nguvu mkono na nguvu za Mungu zinaondoka. Kina chofata ni hukumu. Lakini Mungu haaondoki akazira. Ah ah. Mungu hazira kaondoka hapo. Akiondoka na kuzira na rudi kama anasema atakuja waangamize. E kunamto moja ukutumu kunyama Ruka sii ni ni ni na penda kutoa infansi kwenye biblia, eh Ruka kumi na eh na karudi, mtu aliyo tu Eh aondoke asiwe. Mimi sema yule bwana alikwenda akapata ufarma alikorudi akaja akasema na wale watu walio katani wasiwatawale wawekeni mbele yao umwachinje pale pale. Hii moyo Biblia hii siwezi kaniambia kwamba ina maneno ya upendo sana kuliko yale kwenye Biblia. Anaweza kunitendene kwamba Mungu anapokuwa hayumo katika hofu ya Mungu napokuwa ameondoka. Mungu na naye anaondoka lakini huwa anarudi na kisasi anarudi na upumu. Hakuna taifa Hakuna familia, hakuna mji, hakuna kitu kile vika tenga Vika jitenga na mambo ya Mungu, vikamondosha hofu ya Mungu, vikafanya mambo ya Nikokuwa natoa mfano ya yale mataifa na hata huku kwetu yanaendelea ya ya kufika. Yapo. Eh, wakati mwingine ni vigumu kubiri zidi ya taifa lako au zidi ya watu wako wa karibu, lakini wakati mwingine Eh. Ushoga unapogomea Shamiri Wakavunje kabisa sheria za Mungu Wafanya nini? Mesti kita membuka semua. Hancurana ubaran misu abadi kita na wakai ugu gua citer. Ah, anda menda kujenit tawa anggam misa. Tawa Ah, niasiyo. Awak ni mungkin mana rumah kari saya. Abadi zahofi mungus tu mesu semua orang tu kaje bali waoga. bali Alafu waoga. waoga. Kana kwamba niyo dhami ina usubwa zaidi, inu. Niku Hofu ni dhami. Hofu nzuri ni hofu ya kumuhofu mungu. Na pia tuliona nani ya hofu ya kumuhofu mungu mbani nzuri. Kuna hofu mbaya ya mungu. Kama hofu ya adamu. Adam alipo. Fanya dhami hile. Angukola angu kwanza hile. Mungu alikuja kama vile labla ku. Alikuwa naliyo wa kinatwenye. Ini kama anataka msipidisha. Simu adamu usha He. Akasema adamu kwape mjotu Nazema ni, ni mijificha Mijificha ye Ni mkosikia unatembea ni kwaogopa Vivi Umeesha ume, haribu ye eh? Ule mti mekula Ah bas Nesha kusewa ni kwamba Kuna hofu pia Kuna hofu ya mungu mbaya Lakini kwa ujumla Hofu ya mungu zuri Ni ile ile ni somo la wiki lepetu. Lakini ya meshikana Ni ile ya uti. Hofu ni uti na upendo nani yake. Mm -hmm. E. Eh, na na hawa watu wanajifanya anongea mara milimbiri staki. Tulienu. Hofu ya uti. Kwani adam alikuwa memuti mungu pami kwenye leo tukio. Alikuwa memukaidi sinio. E eh, ile hofu alio ipata siyo hofu ya uti. Lazwa tuenda hofu nzuri ya mungu ya kumuti mungu. kutii maerekezo yake shiria zake neno laki. iki Mungu hataki basi tunasema iki hataki. Na sio kwamba hakitaki kwa sababu ni, ni katiri ni dictate ah hakitaki kwa sababu kinatuharibu. Amen. Eh, hivi Mungu wanadamu wangeruhusiwa waouane si wangemalizana, si ndio? Mungu anaposema watu wasiouane, anakuwa amekuwa Mungu dictate. Hana kuwa ni Mungu anaye mwenye upendo mkubwa sana, anataka viumbe wake visimaki damu. Wanadamu wanataka kumwaga damu. Yuzi ni leoona video fupi fupi fradi. ya mtu aliyemua mkewe, akamchoma zamani kidogo, akamwekea mwekea mkawa mwingi tu, akachoma akapoteza engo, kada kesi kaibuka na nini, saiza mewakumua kunyonga, kunyongwa, na yule mke wake sasa fikindo wanaenda kuzika ya le, ya le mamkawa, alishakuwa mkana ye, eh. Em juri zaman ini nak kamera niomanada mana takak yau huru malayu mana tuan doain aku, mana mana tuan doain aku, mana ni, Eh, nenda nikakaa kwa muda mrefu moja tu nirudi kwenye somo. Ba, ba, eni, kwenye somo. Ujumbe wa leo ni kwamba uh, hofu moja nzuri tu, ni hofu ya utiwa kuti Mungu. Kutishiria zake, neno lake na kulitetemekea neno lake tunapolisikia na kulipenda. Watu wanaopendana upendo wa kweli, ndivyo wanakuwa na aina fulani ya kuhofiana. Ni muziki eti toa kipendi mwanzo eh eh kwa hiyo ndio hofu lakini hofu nyingine zozote tutaona hofu za aina kama 4 5 na damu, hizo ni dhambi ndio inaleta ule mstari wa wa wa wa ya waoga hofu mbalimbali hofu ya watu kwao pawani na nitatoa muktadha muktadha ana maanisha nini pale ni hofu ya namna gani eh hofu ya maisha nitakula nini nitavaa nini nitaishije nikoje ni pamoja na hofu ya vitu kama eh mahitaji yetu hofu ya mahitaji kile utaona hofu ya kifo hofu ya kifo unapoona mtu mdaote ameshika mkono wake ana, ana, anajiuliza ni na mara nyingi watu wenye hofu ya kifo ni watu wenye vitu vingi anakuwa anajiuliza sio kama anaogopa kule kufa anaumia ana kuviacha vitu vile kwa sababu ndio furaha yake hana mungu wewe mimi ukiondoka duniani vitu unaviacha unayemkuta ni mungu eh unawezo kaenda navyo Tavya chato. Sasa razima kuwe na hofu hapo. tutaona. Ziko hofu nyingi lakini. Sia nika fusha kira kitu. Labna biyaka jela. Tafusha kitu. Lakini hofu. Tuta kaya ona ni hofu. Eh, uh, Tuta angali ya piyajia. Tufanya nini hofu ina potu zingi. Sia ina hofu. Kwa ya tuona hofu kubatatu. Hofu kogopa watu. Hofu ya kogopa maisha. Maitajietu. Na hofu ya kifon Na vitu kama magonjo. Vitu kama hima. was was mashaka eh eu não sei mas well eu não sei mas a tica que tabuicha é é é é é é é é é Kumiishirini na nane anasema hivi Matayo kumiishirini na nane mingi, Kifika pale intasoma kwa hizi Atu na mdao kutosha kusibiriana sana Msi waogope Wawawo mwiri Wasiweze kuyuhua roho Afadhali maogopeni hili yawezae Kuangamiza mwiri na roho pia katika jihana Kulingana na neno la mungu Mungu wanasema Msiogope vitu vingine vute niogopeni tupe kia yangu e, e, Ni pamoja na naofu ya shetani Itakewe niwekewe. Watu wanakua na haa. Hei. Shetana. Hata hawajui. Hata shetani mwenyewe ni Yuko na maga. Yuko wane. Hei mwane niunizi. Wale wanamijitewa. Wale. Shetani kwao. Sindu wana muhofu na kuriko mungu. Mungu wanakanyeka sheria zake. Nakini wambia baria. Ya shetani. Hei mnaote. Shetani ya me. Shetana me Shetani kwa hewani. Shetana mezunguka. Je tane ame toa, je tane me pa, mneno kama hayo. Yote mizani. Mizani kabisa. Ndio? Ah, sawa. Kwa namna tatani shudia uwongo Mungu anasema huu ni mstari Msiogopi vitu vitu hivyo Na hata shetani wao mungu wa duniae Msiogopi anacho weza kufanya ni kuwa tu mwili Ila mimi nacho taka chakua ogopa Ni wafundishe kitu kizuri chakua ogopa Ni mimi ambaye ni nawezo wakuwa mwili Na kutupa roho katika tse Hana mpamoja Kuligana na uu mstari Hofu mzuri ni moja tu ni hofu ya mungu Mwenye wezo wakuwa mwili Na roho pamoja kabili porque a tigana na moto, não é maracá que é aí kukata se que chova se eu falar nisso, até até hoje em pouquinho europa que fosse, na hofu ya shetani. não houve a que foi madai, eh, ni eu não sei Hivi hata womsali unajitosheleza kusema msikope vitu vingine vingine mpaka ibishana anaanza kauwa mimi. Naenda kaburetiamo ngoyo. Lakini hawezi akahukumu roho kwenda jehanamu. Sio kule hana mamlaka. Unajua shetani ana mamlaka makubwa sana hapa duniani. Mm -hmm. Eh, lakini viji hana mu hana mamlaka. Kule ni mtuma. Na huku duniani ni kwa muda tu, ni kwa kitambo. Ana ana siku chache za kufanya kazi. Eh. Bina sema, hati kitabu chwa mithari, langwa shina nani, sifungwe pale, sifungwe pale, asema, waovu, hukimbia, hata bila kufuatiwa, ya ni mila, eh, eh, tukimbia, eh, eh, shenda matanya, shetana misha ingia, kimbia jamani ya mkeni muhomi, shetani yuko, yuko, yuko kwenye anga, yuko kwenye paa, mesha, tuwa nimesikia, bundi tayari eh, kuna bundi tayanya, shama wona tuhombi, I'm king, tuwazi maumbi ya mny Kwa ni ule siwala siyo siwa, utumishi mzuri sana Unazilu kwa unekana utumishi mzuri lakini siyo hivu Anasema waovu huogopa hata ukimbia, hata bila kufuati wana mtu Lakini wenye haki au ni watu wachamunga Ni majasiri kama simba Haba munga natuambia tuogope au tusiogope tu, Munga nasema tusiogope Lakini asha tuambia, cha chakugopa ni yeye Hukwa kato ambia kabisa, nesema, so kopea naweza kuwa mwiri, peke hake. Akashukulika, aka hukupini ule ambaye na mamlaka juu ya roho, na juu ya jihana. Ni Mungu. Peke hake. Biblia nasema katika, Zaburi ya miyamoja kumina nane. Mwaja ni hapo tufungu. Biblia ya miyamoja kumina nane, mstari wa sita, anasema hili. Zaburi ya miyamoja kumina nane, Uwe ireza buli ndefu kama mfika pare miyamaja kumida tisai, kabla hapa kuna miyamaja kumida nani. Sume mstari wa sita na samba. Mwana yuko upande wangu sita ogopa. Mwana adamu hata nitenda nii, ni. nii. ukisha uweka mambo vizuri na mungu wako. Uwe mtu ulasomba neno la mungu, memamini, umekiri jine na yesu Kristo. najaripu kwa ishima ya kibibria na nini nasa tayari mungu na kupando manadamana kanya nini ingawa ma ingumia msiri ya kiswani akawaida kutoa shuleni kwa nasa ma ashe na kutumbua hawezi hama mtaji uweza kukumbu ata uweza kukumbua hani hawezi kukusanya vipana vipana kwa kutengenezo sasa se uweza na kutumbua hawezi Nasema mm. Mtu nekatika vipengili Kikuwa kabisa ni hofu ya watu Na hofu ya watu Ndiyo hofu ya shetani So watu hawa nakuwa wapu tuniari Lakini wa, iho, au, Watu hawa watu nakuwa Ni watumishu wa shetani Wanaweza kuleta hofu kwa mtu wa mungu Nyuma yake ni shetani mm. Mtu some katika Kitabu cha Ruka Lango Wa kumina tatu Ruka kumina tatu Anasema Ucha ruka mnango wa kumina tatu Mishoni mishoni pale Nasema hivi Nasema msena wa thalathini na moja Nasema Sa hile hile mafalisayo katha wakatha Walimwendea Yesu wakamambia Toka hapa uwende mahali pengine Kwa sababu Herode Anataka kukuua Hakamambia Inini mukamu ambi yule mbweja, tazama leo nakesho natoa pepe, nakuponyo agonjo siku nata tu nakamirika. Una zogani nini na kisha yeye kirefu na dini. Una ora kulua kunaweza tu nataka Kristo. Oo, ni nini maparisao? Asema ije, gua gua tu kupesi. Heralde Sasa herode ni nani? kama kamambiwe mweha, mambiwe nipo, sana tu Badake ni nini, kristo anatufundisha tusue na hofu Hange kuwa mrokone wa leo Hange pika ukerene Na kwa jena la yesu Haka kiimbia mimi ninaenda kufanya kaji Na kesho nipo na keshu kutu Paka mda, Mpaka ratiba yangu ikamirike Alafu mambiwe ni m, si, m, Nine nina kamambiwe mweha Uni mfano mzuri tu tuatuna haja Azima mpana yuko upane wangu Manadama talifanya ni ni Ni chana choleza Kini tumewona kwama hofu ya mungu Tumekumusha wama pema Kututuwe na hofu ya mungu Hofu ya wana kicho Uti Na kutetemeko Wajiri ya neno laki na maelikezo ya Watu nwana mfano mzuri Wakutukogopa watu Anayotupa wakwaza ni kristal Eee Ndiyo siyo Ukisoma Ukisoma kitabu chama Tendo ya mitume Mwangu watano Anasema ya Tendo mitume Tendo ya mitume Mwangu watano Kisoma kisari wa 27 Nesha pale Tano, shina, nasema hivi Walipo wakawaweka katika baraza Kuhani mkuu akawauliza Je, akawauliza wakisema Je, hatukuwa munu nini kwa nguvu Msifundishe kwa jina hili Nani tazameni meijaza Yerusalemu mafundisho yenu Na minataka kuireta damu ya mtu yule juu yetu 7, nasema Petro na mitume wakajibu wakasema Wakesema Imetupasa kumtii mungu Kuduko wanadamu Hapa katumia neno kutii lakini etu marisha ni kuhofu Eni mungu kaerekeza hivi Nini imetuzui Mungu amesema Neneni mungu nukotu muka ubiri njiri Alafu nini imesema kwamba tusi ubiri njiri Hei Wamea Imetupasa kumtii wajuu E, wajuu ni mungu e, Na kanuni hiko yu Kwa kawahita tunazana yule alie juu kabisa Wajuu kabisa ni mungu Anaifata chini Anaifata ni manadamu labda ni kiongozi Labda wa taifa Wa kidunia na nini Mungu nazima hawa, hawa tutuatii Lakini kitokea huyu Anaongea tofauti na mungu una na mtile wajuu zaidi ambayo ni mungu Lakini mara nyingi utakuta wale watu waja pia hawa na mungu. Kuna mtu yote katika serikali ya aluwe kusamu watu wasisari, wasi Watu wasiende kanisani. Watu wasisome biblia. Lakini kitokea haja faya kwa hiyo. Lazima tumtikuwa sababu haja na wajuu yaka mbwa ni mungu. Lakini kitokea waka kama herode. Lazima tufate wajuu zaidi. Mna nini mnaongea rais akatoa akatoa maelekezo. Alafu katokea na bila mkuu akatoa maelekezo kinyume. Na ninyi ni wananchi wa mnakaa huko kwenye ule mkoa. Mnatakiwa ya kama yako kinyume na ya, ya, ya, ya, ya, na haitotokea. Lakini ikiitokea basi natakiwa mfate ya yule wa juu zaidi yule rais. Ndio maana. Kwa hiyo mnatakiwa tena hofu ya Mungu. Eh? Na mfano mzuri ni hawa kina Petro Eh Petro na mituma kajibu imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Eh. Hapa tunajifunza nini? kwamba akina Petro hawakuhofu watu. Haofu hizo mamlaka zile kwa zinataka kupishana na mamlaka ya juu, ya Mungu. We, we, kanuni moja. Maadamu e, iwapo Kuna mtu anatuongoza Mamlaka zina tuongoza Zina kuongoza wewe na mimi na mgini yote yu Maada mlazi wote ote tuziti mamlaka sana Mpaka pare tu zitakapopishana pishana na mamlaka ya mungu Hapo igifika zika pishana Hapo tunajukumu lakukata zile mamlaka za wanadamu Lakini kama hazija na maerekezo ya mungu Mungu na tutaka tu ziti dunia zote, eh kabisa, na tutayesibiti. Mtu ngoa kwenye kitabu cha matenio mtume, tuone mmo mo, kwenye tano, shina saba shina tisa, na nane na shina moje, kumi na tena na, na wakawaita wakawamuru, wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu aine mamlaka ya wanadamu Yalikuwa yako sahihi eh je waliotakiwa wayatia hayo mamlaka eh hawakutakiwa petro na yohana wakawajibu wakasema <coughs> kwamba ni haki mbele za Mungu kuasikiliza ninyi kuliko Mungu Hukumuni ni nini wenyewe? Awa, ah, zi za, ok. Nyemu, tuwa mba kumbatusi. Tusiseme jina la yesu, tena, tukimia kapisa. Hemu, Emu nungoya tuwaulize nini. ni, unimajia sii kweri kweri, hemu, tuwaulize nyemu, nao tuwaambia tusiri itaje jina la yesu. Mnaona ni haki kapisa kumbatua, ti nini, alafu maerekezu ya mungu, tuwa hachi. Hemu, tuwaambieni wenyewe. Tuwaambia, hukumuni wenyewe. Nadani, warishino kukumu. Unasema tuwaiti na tuwatishe na nini na nini Wage mtu sasa kisha shino kutumia sheria Sikazi upishana za mungu Njia na ya tumia ni fujo Tukatuna jifunza somo hofu ni dhambi Wai wame Nistoke njia mtu taza wa somo kubwa Mtu taza wa somo Ni kwamba maisha ya hofu hofu Mashaka mashaka Ambaya ya na wa kristo wengi Ya mkini hata situloko wapa ya na tukumba, kumba uno compraote ese hivi kesho manja mani hivi tunasema ehe uhu apa mungu asemaye hayo ni maisha. tana yaj asemaye mwenye haki ni jasiri kama simba mungu atakutwe yani hata kama kesho unaiona kuna hatari mtakao uko jasiri yuko mungu wako asiye unajua kwa nini Kwa. maisha ya hofu kwa nini yanakuwa dhambi naweza ni kwanini. sababu kubwa ni moja tunakuwa tunampungukia Mungu na nguvu zake tunahisi kama Mungu hana uwezo wa kuokoa Mungu hana uwezo wa kututetea tunajua kwamba Mungu labda lakini pia inaanisha kwamba hatuko karibu na Mungu labda nguvu anazo lakini tunajua kabisa kwamba Mungu hana lolote kwetu so, so, so, kwa sababu hatumsikilizi lakini somo linacho tufunza nini kuwa imara kuthibitika kumsikiliza Mungu tukijua kwamba ana nguvu zote na enzi zote na mamlaka yote haweza katuacha He ''Sita wa acha, a sita wa a kia. Amen.'' We had been chosen. Someone else asked. He said, ''It is미ka, is not fixed, никак for shouting.'' We'll have 6 people. He said, ''If you see somebody who is found this endpoint, he must say, ''It's really happy to tell you Kujia kutana na mtu ambaye mda uote ni mtu wa hofu. kesho haju. Yeni mpaka na we mwenye anaza kakutetemesha. Ustitamadu kwa karibu na mtu mwenye hofu. Badewe, ukikaa na mlefu na jifunza ulefu. Ukikaa na muongo na jifunza uongo. Ukikaa na mzinifu na jifunza uzinifu. Ustitamadu kwa karibu na mtu mwenye hofu na jifunza hofu. Laziwa tushinde hofu kwa nini? Kwa nguvu za mwenye. Kwa nguvu za Ehofu ni dhabi. Tumisipitisha katika msara wa utangulizi. Funoishi na moja. Amen. Lakini kama nabibu seba. kwenye tukua kwa imatana. Metume kitabu kinajofuata kulia. Kuna kitabu iti awarumi. Nangwa kuminatatu. Emtusome msara wakanza lapiri wa saba. Nataka kusitiza kitu. Nasa nisireke vizuli kwa bazi ya wa crystal. Kwa kwa kwa kwa Hapa najua ntahiriweka lakini wale wanatufatiria wakati wanakuwa Wanakua natafuta tu sababu tu za kupotosha au kuthihaki Na wakozi sifanyi kili kusudi ni, wa, ni wafraisha au wasipate sababu Watazipata tu lakini kama kuna mta nataa kujua kweri Tukamilishe kweri yotu Kusuma katika kitapu cha warumi nangwa wa kumina tatu Ibu nina nasema hivyo Mstari wa kwan Warumi kumina tatu moja na mbini nasema Kina mtu nati mamlaka ya rio ku. Kwa maana hakuna mamlaka ili kwa mungu na ile iliyopo imeamuliwa na mungu. Hivyo amuasie mwenye mamlaka huu shindana na agizo la na mungu na wa shindanao watajipatia hukumu. Misali wa saba, wapen, wapeni wote zao mtu wa kodi, kodi, mtu wa ushuru, ushuru, astahirie hofu, hofu, astahirie heshima, heshima. Nata ukebe kwa mamlaka za dunia. Hata kama zina makosa Haziendani na masharia za mungu na nini Lakini hazikujireta ili mungu nereziwe Lakini zika mkaidi He Hawi za kumkaidi zipo Za kumuti zipo pia Hazima Tunajukumula kutima mlaka Kwa subao kutima mlaka ni sana kutima Ila ando tukaweka Angalizo kwa amba kila hatima aliko Kwa amba Tutatima mlaka lakini sio kwa kila garama Sio kwa kila kitu Nipale nipa, ya mapu Na marajingi mamlaka sitakua hazipingani ya mungu. Nipane ambapo hazipingani ya mungu. Zikisha pingani na maerekezo ya mungu. Kama hizi tunazo ziona za kina Herone. Kama za mafarisayo didi ya kina Paulo na Petro. Hamizu ya kina Petro na Johana. Azima vinginevo tutiima amlaka kwa vile hazipingani na maerekezo ya rio kujua mbao ni maerekezo ya mungu mwenye. Tani mwenye kusikia hizi ya ba. Azima kama kuna mta na sahiri hofu ni kiongozi. Mpeni hofu yake. Hofu ni nini? Ni pale ambapo ulikuwa unaenda unawai sehemu, ukamwambia kuna msafara wa kiongozi unapita. iyo ndio hofu kape pembeni, iruhusu apite. Akishamaliza akapita ni kiongozi na nyie unganeni huo ungatera. Unga e, Nendele. Eh. Mungu anasema ndio hivyo. Je, mna wote mamlaka zitatenda vitu vizuri sana? Hapana, sio mda wote. Eh. Si mda wote lakini wa televuzoni tena mbaya tuwaheshimu eh kwa vile ni maelekezo tuatie tuahofu kwa vile ni maelekezo ya Mungu ajema nae sina mamlaka anakuwa na Mungu leo hii kuna falsafa sio kama mnaweza na jua hamtai haijawawali sana kuna kitu kinakuja kinaitwa anak anakidni ni, ni mtazamo fulani nakumbuka kama mwaka 2020 kama znasema wakati wa corona au, wakati mwishoni mwa utawala wa Trump wa kwanza kule Marekani kilitokea fujo wakacho nafikiri kwa California au na mingine kuna Mwanafrika mmoja sijui aliuawa na polisi alafu kukatokea mauaji mama wakaunguza mitaa maduka waka... na South Africa ilitokea kibinichu eh ni, ni ni ni wakao hataki wana, wakaanza kushut kwa mapolisi na nini hizo no mamlaka hii inaitwa ana taifa ambalo halina mamlaka hakuna mwenye kuweza kuongoza Iki, iki ni sawa hiki sawa na nini kila mtu tu anaenda kwa akili zake hiyo kitu naye inakuja nyuma iko na kwenye taifa fulani yamesha kuja mwaka mwaka huu huu aidha makao ma nadhani january au majana Kwenye taifa lakolea kusini Kuna raisu wawo kisifatia kifatirie Lakini nafikiri nasikia ritangaza ambi ya kijeshi Furani, wamba watu wa stokyo inje usiku na nini Nazani hiko kwenye katiba yao, siweze kasema sana Badae, kerenzi kaza kupigwa Watu wakaenda barabarani, eh, hey, huye amesha kwa dikiteta, na nini? Wakaanza kufunja vitu na kelele na wakorea ni watu mbawa nikuwa wanaonekana ni wapole wapole. Wakaanza kufunja vitu. Mbaka raisa atoke likuru. Si, badaya na nasi hakatoka. Fujo. Okay Labda hakuwa metawara vizuri. Sawa. Lakini. Ikuwa kuna sababu ya kwenu waka, waka, wakafunja maduka na madaraja na kuharibu kila kitu. Leo hii nenda katika mashure ya ya, ya, ya, ya wanafunzi huko ma, mabodin. Unakuta Wanakwambia chakula kimekuwa kibaya, mi ni kwenye shule za Serikali chakula kikuwa kibaya mdaote. Mwaka tulioma liza shule, makoleo futa tulisikia uh, uh, Headmaster hema masteri vunjomgu, shule hili kule kilosa, kijungu, wanimuru shauka mfujia mungu, kutoku katama mamlaka karani, mimi tulisikia mani, leo hii mkoenyumbi leo hii Kwenye mamlaka ya nyumbani mtu mkubwa kabisa kwenye mamlaka ya nyumbani ni mbe Eo hii kuna mpango wa Wakumongoza manamke Akataye mamlaka ya wake Ndiyo sio Na sio mamlaka udikteta Ni mamlaka tu ya kiutawala kama babu tunalaisu wanchi Lazima kuwe na kicho kinacho vitu Ukirusu begari ka ongoza Na mgongo ka na kisigino Na magoti Apo kuna muerekeo Lazima kuwe kuna kicho kina ongoza Kwa jamani tunerekea huku o hii kwa mfumo wa ana kutokuwa na mamlaka na mwelekeo ndio unakucha kwenye uso wa dunia ama mambo yapo kwani tunaona kutokohofu kutokuwa na hofu ya watu wa kumtini na hata shetani ndani yake hivi hoja pili sio hofu flani ile habari pamoja na na ujasiri hamu ya nakuto na hofu, lakini mungu anatutaka tutataka tusiwa wajinga, tu chukua ta, taka tahadali. Tazama usema ni kwa mamuta na taka zima, ah, mimi mbwa sina hofu, na nitaenda nita, nita, Ninaweza nikatoka hapa ni kaka pita katika police enfrani, au ni usiku na kama kuna na majambazi si ogopicho chochote ha? Mungu sija chosema, tuwe na hekima ya kujua mimi na mabaya, ya kyo chukua tahadali. ku kutokuwa na hofu wa kumaanishi kuenda bila tahadhari Nana ana msikia maneno eh kuchukua tahadhari kwenye wazingira hofu ni neno la kibiblia wewe ni nikusomee ni sababu ya mithali lango 22 mithali 22 um wewe nasema Atatu ule wa, wa vizuri Usionoke na ujumbe wapane mmoja, Ujumbe wapane mmoja ni kutokuwa na hofu ya hofu Lakini vile Tusijifanya tuna ujasiri wa kipuuzi tukaumia e, Kuna wakati wakuchukua tadali Haitu hofu kwamba ujaogopo wa inaitwa kuwa makini na mazingira Sio kwa makina kitu kioze kutudhuru eti tu Tuonekane hatuna na hofu wapana Minasema katika kitabu cha mithari 20 na mbili, Mwenye busara kuyaona mabaya na kujificha Uko ni kama aina fulani ya woga, si ndio? Bali wajinga kuendelea melewa kaumia. Ndalaye sawa Amina, eh. Niko vizuri bwana, mimi naogopa nini? Bwana yuko upande Eh, naenda tu. Eh. Hapana, unasemaje? Pamoja kwamba hatuna hofu moyoni hatuna lakini tuchukue tahadhari adhimili. Eh? Na mfano mzuri kabisa tuene katika kitabu cha cha cha matayo mlango wakumi mstari wa shina tu shako kwenye matayo leo kwenye shina nani matayo kumi shina nani leo tuwene kwenye matayo kumi sume shirini na tatu yeso nasema lakini matayo kumi shirini lakini watakapo wafukuza katika mji huu kimbirieni na mwingini. Haja unajua haja semaji waki wafukuza nineni mkatukwe siramu kapambale nao njimu na wakopa nini mwana mna wakopa Kwa jama ikitokea wakwa wafukuza wana ngufu kuriko nini. Kwenye huu mji kimbiria mji mwingine. Na waambieni hamta imaliza yote ya Israel. Kama kabla mwana wa Adam hajaja. eh Hajaja kwa saidi. Mwena usome ulifu wa niku. Lakini matakapo wafukuza katika mji huu kimbiria ni mwingine. Wa mana ni kweli na waambia miji ya Israel. Hata ajapu mwana wa Adam. Nasema sema kuna wakati wakubai time wakusubiri msaada kutoka kwa Yesu Kristo wakati huo ni kama unajificha ficha sio kwa sababu umehofu sio kwa sababu unachukua tahadhari Amina wakiume wa kuchukua tahadhari Anaenda mmoja ni wape mfano Unakuta kijana labda yuko darasa kivulana ki kiko darasa la 6 Aula la 4 Kina muona mwanzake ana kizidi nguvu kabisa Ana ana misuli ana nini Anataka tu ku, ku, kuonekana anaweza. akaanza kupigana na mtu wa maa na mzidi nguvu. E, Mladi tu nionekani na minaweza. Hei, ni tatumia mawe ni juu. anaenda wanakiponda ponda kina sagika. Nuna tu tukiwona kuna kitu kine tuzidi nguvu. Tuchukue tahadhari nacho. Lakini tusue watu wa kuhofu. Ha, tukose usingizi, tukose amani, tukose appetite ya chakula kwa sababu tu kuna hofu inakuja. Tayari miebaskia maneno. Mfano mwingine leo ni Kristo mwenyewe aliotoa katika kitabu cha Yohana. Ninafungua mistari mingi kama naweza kufungua na mimi. Twende kama uwezi, basi ufungua masikio yako usikie. Mimi nitakusomea, nitakufungulia. Hana saba msari wa kwanza minasema Hana saba mwoja minasema Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitemea katika galilaya Maana hakutaka kutemea katika uyahudi Kwa sababu ya walitaka Walikuwa akitafuta kumuwa Yani Yesu baada kunuwa kama uyahudi Wanakaa sana yudea Ndo wengi Na wanamtafuta wa munguwe kabla ya mda kwa, Kufa likuwa na juanda Kanta kufa kumendo kwa bada nda wangu bada wali sebe. Hakaona, haache tena huko. Haji tenge na huko, huko ateme sema mbapo, mbapo kuangaravu nisi. Mwengu ambi, tunatakiwa tuwe, tujifunze kuwepuka kukama eneo hatari. Mm. eh Yesu kabidi haachari na uyahudi, hajikaria zake igariraya. Ujijini. Na hii mtu na wakutu na toka hapa, unasikia una saa sita, saa ngapi huku anakatitha, mi mjini katikati uko usiji wapi bungo Kariakoo uko wapi ni hata wakati mwingine sija kupita uko masahali lakini naamini hapa uko salama eh tunataka tusiwa waoga lakini tuchukue tahadhari hoja ya pili hofu ya aina hoja ya tatu lakini hofu ya hofu ya mahitaji hofu ya ya matakwa yetu tutakula nini tutavaa nini hofu ya vitu eh tena itaisha eh itana tawheizaje m um, biblia nasema sitafungua pale ah um, lakini kwa nini wakati tuko hapa kibiblia najiuliza na, na, mimi ni mtufungue hata hiyo sita acha matamla langu wa sita nasema ni mstari maarufu kidogo nitakaacha kufungua kwa sababu ni mstari maarufu lakini Anjua siu, kila, siu, rais, siu raisi kujua kila kitu manzika kwenye liblia. Anasema katika kitabu cha matoa mbangu ulewa sita. So mstari wa 20 na 20 na 20. Anasema kwa sababu hiyo na wambieni. Musi sumbuke maisha yenu. Mlenini au mnyuenini. Wala mirienu mvainini. Maisha yenu jie si zaidi. Maisha jie si zaidi ya chakula. Na mwiri zaidi ya mavazi. ya Well, hali a profile which lives to children and years, seems like everyday. Suppleness that it's different. What? It doesn't matter come warmly. And what games does it mean? And what games would happen to other people of children is the only ones that start watching the students aand. What games see藤 them. If each of these people live, which are not likeiß. unaware. css in the name. So tu having mucharden to Na people saying goodbye. We'll be keeping people alive. If they're sick on our ku then it can't be där. h supports us. Eğer they can't staff. Our staff. If staff tierra and they到 there That's me. I did not teach myself. na that helped drink water, and I gave eventually a Inaug progressiveordance of vocal and этих vegetables wasして avele. teenage father Inu afterplanned over Spanish, came in the UK when you're ni njua shipeni na njua yani si i need you whole was was eh nikiwa na haja vile hainipanikiishi yani kwa yote ni sawa nitendea kuwajibika kama kawaida by the way na hofu na maisha kumaanisha kwamba usiwajibike kristo kwa sababu mungu ana nishukuriki ana ana ana tani ya tafanya nini basi Nitatulia tu tuni subiri ha ah, tumiza wajibu ni kwamba tafanya kazi ada wamaliambi waeneke edeni ya kafanya kazi akajime ire ire ire bustani kini nina puguza swara la ni tafani kisha ustaafani kisha tumaciamo kini tuzwe wajibueto tapote wafeso amini Wa Filipi sorry Wa Filipi Lango ule Wa ane Sana kuminatisa alasena Filipi indi kuminatisa Nesema na mungu wangu atawajazeni zeni Kina mnachoki itaji Kwa kadiri Ya utajiri wake Katika utukufu Dani ya Kristo Yesu Nesema mbibitu mungu atawajazeni zeni mwana maitajienu Lakini hiko nani ya nani ya Kristo Kaini ndani yangu na mimi ndani yenu Watu wanataka waambie kwamba Kristo Bwana atowajaza atawafanyia kila kitu sawa lakini hawataki kujiweka ndani ya Kristo. Yohana umesema tufanya hili au tufanya tuko ndani ya Kristo. Yes, tuko tu ndani neno lake. Na tunaamini tu wake tukatume kili kicho cha neno lake na kadhalika. Na na yake na kazi tunazofanya So kufanya kazi ni maelekezo ya Kristo. Tunia sema mta siye kazi na asile chakula He Tusome Tusome zabuli ya sabini na nare Angalia watu walio na hofu ya maitaji Waka mungu kabisa Wale wayahudi e. Na tusome ya bazi ya wayahudi kwa, kwa cheka Kwa tusome na siye tutuko katika atari yoyo Tayga tu tuseme yuko sudi diwe fundi shaukuangu na we we katika gazaburi irene nev nev na yonya sabina na gazaburi yasabina kumina tisa ana sema gazaburi yasabini ya mungu wakasema je mungu ataweza kuandika metsa janguani kwa hapa kuandika metsa ni ni maana yake ni kuandaa chakula ameandika meza eh kuna na hau la shule anaweza katuandalia chakula tu. acho tuko jangwani hakuna nini Mungu atapata wapi hiyo jangwa <laughs> yani kama vile wakawa na kwamba Mungu atuone bwana labda Mungu watu... labda ni Mungu hebu eh, tuone labda hmm? sijui wakamjaribu wakasema huku jangwani chakula kitatoka wapi kuna hapa kuna mnyama hata wa kuwinda jangwani akamjaribu Mungu Musa na Yona nani ndo unaanza pale wakamjaribu Mungu mioyoni mwao na kutaka chakula kwa tamaa zao. Naam, waliwaambia Mungu, akasema je, Mungu ataweza kuandika message jangwani? Tazama <coughs> aliupiga mwamba, anaja akapokujika, ikafurika mitu. Pia aweza kutupa chango. Alisema, "Sawa. <coughs> sawa, jangwani tulipata maji." Eh, Musa aliupiga mwamba Kwa mailekezo mungu, maji ya kapatika na tukayamyo. Na machumbu, na maji machungu. Waka, musa kakaka. Nakawa matamu, tukanywa na nini. Lakini, sawa, maji ya chakula Chakura, taweza sasa. Uyu mungu anaweza Wewe Mwe wambi, kufikiri ni story. Na wakika, ilaisi kufikiri kufikiria hivo. Na mimi na wewe, lakini ndio maisha ya Wakristo kristo. Tunadhani kwamba kuna vitu mungu haweza. Lakini bila tu tunakataa kwamba tuvifanye ndani ya Kristo. Eh. Au watu walikuwa hofu ya mahitaji, wanajua kwamba eh hey, tuko jangwani sasa, maji sawa ya pata lakini tutaishi kwa maji peke yake tutakufa. Eh, watu wengine hawana, hawana, la tabiana mii inajaza yake bwana. Hmm, hmm, Labda eh wakamjaribu Mungu. Na mimi maisha ya hofu Ya na mchukiza mungu wa sababu tunakoto naonekana hawezi. Na mungu ni mweza wa yote. Kristo naweza yote. Eh, mm. Eee. Kwa kwenye sab eh, zaburi. Tulidi zaidi. Tulidi. Miuma. Somi kwenye kitabu cha wafalume wa kwanza. Kitabu cha wafalume wa kwanza wa mrango kumina saba. Wafalume wa kwanza kumina saba nasema ywe. Na alaka kidogo. Mbano mistari. Kwa miwa kwanza, kumina saba, nasema yu. Kwa miwa mstali wa kumina mbini pa kumina tano. Naenda haraka, nda sina kwa kweli. Nasema yu. Tana wa kumina mbini. Na ya kama buwana mungu wako waishivyo. Sina mkate ila konzi ya unga katika pipa, na mafuta kidogo katika chupa. Nami, inaokota kuni mbili, niingie, nijipike nafsi yangu. na manalgu tule tu kafe, nguo ni wa seripta, amekutana na na na na na na na na na na na na kuna na na na na na kwa matajiri, mungu kwa mjana. Eh, alikuwa unga kozi moja, yani kwenye na na na na na na na na na na na na na na na na na na na aha tuqo tu nadiyo kotea tu kun i tuuili tu chemu sha wala sawa Nana na wewe zakuerewa hi, e ni sinamdaoke naoku kena wengine katabu cha sabu, wanaoishi daru wana mumi mungu, wa wakasema tunatamani, yari matikatimaji, ma ma ma nini nani nyama tuzo kwetu kula misi, bora tu tu e chini afarao, kuko chini amu ya nguo, no? Iko kwenye katabu cha sabu kwenye hofu ya kifo. Kwa hivyo na hivyo njimini, inayo sumbo wa nandamu. Kwa kwenda huko hivyo sitafugo. Paolo nasema, kwa tika wa Filipi mlangu wakwaza wa sara shina moja, hivyo kitabu tumekisoma sio zamani. Hivyo kwangu kufa kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hiyo do attitude mkristo kwenda na takia wazi. Maada mbado niko duniani, inaishi kwa ajili ya Kristo. yo kwa dunia. Lakini ni kifa na na kwa kuna faida kwa sababu nitakutana na Kristo yule. leo hii katika vitu vinavyoseejui, lakini ninachokiona haraka. Wanachohubiliana, wanachoongea, hali ya hofu ya kifo kifo, hofu ya kutisha sana kati katika kitabu Chama tayo mlangu wa kumina sita ustari wa ishirini na tano Mimi nitaenda pare haraka vile vile Atayo kumina sita na tano Anasema kwa kumina sita ishirini na tano Anasema kwa kwa mtu atakai kuyokua nafsi yake ataipoteza Na mtu atakai ipoteza nafsi yake kwa jiri yangu Atai salimisha Anaji utakumaisha ni nini Yule mtambana mkutana hofu akifa eh huko siwezi nita nitaa anaogopa nafsi yake isiwe katika hatari anasema huyo ndiye atakayeipoteza huyu ambaye yuko tayari kuitoa nafsi yake kwa ajili ya Kristo anasema huyo ndiye atakayeisalimisha nafsi kwa hiyo tunapokuja kuivaa tunaoogopa hicho kifo eh tujue ni kama tuna tu, tu, tu, tu, tunajiandaa kuipoteza hiyo nafsi dawa yake Nikuwa tayari kuyangamila kwa jili ya kristo yukusuri tuisalimishi Zaburi ya shina tatu ni Zaburi maharafu mstari wa ne Asuma, eh, Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti Sita ogopa mabaya kwa maana bwana yu pa moja Na, mi Hofia kifu Bonde la uvuli wa mtu roso kuhu kuna wakati Labda wengine bado ni vijana vijana Lakini watu wa simu wa Unaweza ukapitia katika nyakati ukaona kwamba uvuli wa mauti ume kuzingira. Sasa mwingine tunaona twapo kwenye Zaburi ya 3 wiki chache zijazo anasema Bwana watesi wangu wamezidi kuwa wengi, bwana ungezeka kila kukicha. Anasema wamekuwa wengi kama kuzidi nywele zangu. Mwenye kitu mme hofu oh, wengi anaanza kabisa Sema, undoka, hapa, na hama. Sema mimi naondoka hapa si paweste na anakimbia. ara lazima tusibitike denelo eh mm hofu -hmm. oh, hoja mheshimiwa nasema hofu iki zingira sasa tufanye nini hofu itakuja ndugu zangu na hili ni somo najipa mimi mwenyewe sio wewe peke yako muzi ambaye ajaza jamaa natuambia kwamba yeye alishaaweza hivi ah? tu na mimi na mimi vinanisumbua sawa sawa na wewe we. mm -hmm. eh na visoma kama wewe Jee, yeah, hofu itakapo kuja na hofu itakuja. Mashaka itakapo kuja na mashaka itakuja. Ufanye nini? Nifanye nini? Kuna majibu mengi sana. Naeza nikaa, ya pitia yote hayo hau. Lakini kwenye niyapitia. E, kitu ya kwaza kabisa, bina nesema. E, e, zana ya kwaza kabisa kubwa. Siraha haya kwaza. Ni kuomba. Kukwe. Kuna siraha nyingine. Zinatumika tumika lakini zinaleta majibu baada ya muda. Ikuna ile inaeleza majibu mara moja. Hivi ukijisikia uki njaa sira kwanza ni kwenda shamani ukalima. Uta, Utakufa kabla ya, yani mazao hayajaiva. Ya, eh. Sira kwanza labda alikwenda kununua chakula kwa choza iko tayari. Sara majibu yake yako tayari. Na ningo pamoja na mimi. Niende akafanya kile kidacho utapata majibu papo kwa papo. hofu imekuja ghafla bali kuna hofu zinakuja polepole tunacheza nazo mpaka zinakuwa nyingi kuna hofu inakuja ghafla inakutime inaku omba lakini kuna hofu zitakazo wewe mwambie huwezi kuanza kupambana na hofu ya wewe mwambie mfano wewe ukawaanza kupambana na hofu ya dhiki kuu kwa kuomba hapana hiyo ni sana mtu unataka kupambana na njia ya maka labda 2025 labda njia inaweza kusema kuna njia nane poezi kuanza kupambana kwa, na kwa kwenda supermarket kununua chakula ni iko mbali. Sasa hapa ni kuanda hapa. Mm. Kwa Wao kuna vitu tunapambana navyo leo, kuna vitu tunapambana na kwa baadaye. Hizo silaha zote tuzitumie. Sasa tunachukulia na kuna hofu nyingine zinakuwa ziko njiani zinakuja lakini hatujiandalii mpaka zinatuzingira ndio tunaanza kuomba napo ni maposo. Kuna hofu nyingine za kupambana nazo kwa njia nyingine tutaona lakini ile hofu na kuja ghafla Rajio tupambane leo kwa kuomba. Mm. Biblia anasema katika kitabu cha, cha yaakobo mwanango wa 5:13 anasema. Yaakobo 5:13 anasema. Kubo 5:13 anasema Mtu akwenu amepatikana na mabaya, hiyo ndio hofu. Naombe. Ana moyo wa kuchangamka? Na ime Zaburi hizo zote ni hatua za kupambana na nini? Na, na matatizo na hofu na mabaya hofu za kifo zinaponifika hofu za mauti zinaponifika eh nani yuko pamoja nami tuko naomba tusiruzi focus tusipoteze shaba shaba yetu somo la leo nasema hofu ni dhambi na sehemu ya pili sehemu ya kwanza wewe ya ilikuwa ni hofu ya Mungu ambayo ni, ni Ni ni kitu kizuri kwa na hofu ya mungu Lakini hofu ya vitu Hofu ya, ya kifo Hofu ya wanadamu Hofu ya matakizu Hofu ya mashaka na nini Ni dhambe Na kujema sina hofu amna shinda Saki yodhambe Naku ni kujudangai Kuna vitu la kufanya kusudi hile hofu yishinde mm -hmm. Eh, Ya kuwaza nimaona nikoma Hofu ya, ya, ya, ya gafra inapo tujia Lakini usoma katika kitabu cha E, ma, matendo wa mitume mlangu wane shina tisa Tushakua kwenye matendo wa mitume leo Inturudi humo e, Mseli shina tisa nasema hivyo Ne shina tisa Hiko namaliza Tuko sema mdogo sana Tumbagiza sema mdogo Nasema hivyo Ne shina tisa nasema Pasi sasa buwana ya angalie matisho Ya ukawajalie Ukawajalie watumo wako kunena neno lako kwa ujasiri Ukinyosha mkono wako ku wako kuponya ishara na maajabu ifanyike kwa ajili ya ajina na mtumishi wako mtakatifu Yesu hata walipokuisha kumwomba Mungu mahali pale walipoku walipokusanyika pakatikiswa wote wakaja Roma mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri ujasiri ni kinyume cha hofu oh. mm. kwa hiyo walikuwa wametishwa wamepigwa wakafanywa nini walikuwa ni mm, mm, mm, hofu nikali tufanyeje mungu atuombe sasa wewe jiulize petro yuko homo anayeko yule yani ya hofu piga maombi pale wakaanza kuomba mungu mungu mtakatifu akaja pale pakatikishwa wakaanza kupata ujasiri hofu ikawaproa kabla ya kulala usiku ile kusudi 24 na hofu ya usiku muombe mungu kabla kushinda hofu ya mchana utagongwa utapatana matazo gani na nini muombe mungu Amina. Lakini, sio siraha peke Unajua kujua kitu Nusu-nusu e, e, e, Mtu sume Hofu inapo kupata nini? nishu Limena seba katika kitabu cha kutoka e, Apo namba usifungue wewe Kusuri n, nataka kufanya timing ya mda Kutoka mlango ule wa, wa kuminane msari wa, wa kumi Na wa, msari wa kumi pia Tuka kumi na ane, kumi, iwi, kumi Hata farao halipo kalibia wana wa Israel Wakainua matu yao Na tazama wa misri wamekuja nyuma yao hiyo ni hofu Hii, watu ambao wanajua kapisa Farao hanacha amesha watoto Hakaisha kufa mifugo ni Hata salama amekuja na magari Na masiraha yake Wakaogopa sana Iyo ni hofu Wana wa Israel wakamliria wana Wakamambia Musa Je kwa sababu hapa kuwana makaburi Katika misi wakata kunungunika Hapa nipo njono kose endapo Jamani kwenye ofu tu sinungunike Kwaani hatu hatukufia misi Sikila umu sarifu wajibu Ndivu hukono kushinda hofu Hofu hipo ni ya kweli Farao na kunya magali miangapi Hofu kweli hipo Mnambere kuna bahari Kuna hata pakukimbili Mugijitosa umu mnafia bahari Niuma kuna farao, mbele bahari ya jam, wa wapi Musa kambi, Musa kambi watu, si ogope si mame ni imara, si mame nitu muka wone wakufua ba. E dipto ni pata ni kuama hofu zina poto zingira, to imara na kumtumaini ya ba. Na maombi ataingilia keni kutumaini kwa ba. E Musa na maombi shanasi katika kitabu kwa ifeso. msalwa 6 Mnangu wa 6:10 anasema vaeni silaha zote za bwana mm. eh nuh hali mmefungwa kweli unoni eh nadiria haki kifua na na, na injili ya amani eh mungu ufungue injili ya amani na chepeo ya ya, ya, ya wokovu na ngao ya imani na sara zote hofu inapotupata hasa hofu ambayo tunaiona iko mbele tuwe na hazothe na mbe na kia homo ukisho atakiku basi anataka tu atetemeke muda wote anakaombaomba tu maombi ya hofu eh pana em tutawapo mshia hapa em tutawapo hapa somo la maombi ya hofu misha mshia kwa sababu tunamshukuru kwa neema yako na fadhili zako tunaomba Mungu atutie ujasiri tunapopitia katika hofu mbalimbali hofu za magonjo hofu za hofu hofu za watu hofu za wabaya na wasuru hofu sote mbabiki na hofu hizo zinozaliwa katika mioyo yetu bwana tunaomba Mungu katutie nguvu katutie ujasiri katukinge kwa mkono wako wa nguvu na ushindi baba bariki watu wako watangulie Katika jina la baba na la mama na na mtakatifu mimi napokea